Наче погляд у казковий світ. Гіпатії раптом здається, що нема ніяких чисел, окрім одиниці, все інше лише примхливе віддзеркалення єдності в лабіринті ума. Сонце одне, людина одна, земля одна, сім'я одна, народ один, людство одне, світ один, душа одна. Спільнота всіх душ єдина. Десь тут, десь у цій ідеї лежить пояснення роздрібнення світу на безліч явищ. Десь тут прихована і таємниця об'єднання, завершення всіх чисел у великій одиниці. Чи не про це мріяв славетний Піфагор, оспівуючи гармонію сфер? Нарен слухай міркування Гіпатії – вражено поглядає на неї з-підкошлатих брів. «Твій розум, паті-дева, не для жіночого тіла. У твоїм тілі живе душа великої ріші. Тяжко буде нести таке незвичайне поєднання мудрість і ніжну красу. Бережись, паті-дева». «Чого ж берегтись, гуронарен?» – усміхається Гіпатія. «Хіба ти сам не навчав мене, що життя лише гра богів?» Що все минає, що щастя у вічному віддаванні, Що загрожує мені, моїй невмирущій душі. Нарен мовчить, задумливо поглядає На її розквітле обличчя, на бездонні блакитні очі, І скорбна зморшка лягає на його бронзовому чолі. Певно, добре знає закони цього світу, старий гуру, Та не хоче заздалегідь тривожити юну ученицю. Кустелі лишається позаду, гори громадяться до неба, виблизкують крижаними хребтами, спонукають до роздумів та урочистості. Перед караваном розкривається розкішна долина Інду. Вирують буйні шалені води, мліють у гарячому мареві густі ліси, селища і міста. Караван на платах приправся на той бік – Магараджу чекала процесія слонів з погоничами. Гіпатію посадили у казковий паланкін. Вона зострихом поглядала на землю, сидячи на спині гігантської небаченої тварини. Сата сміялася, обнімала Еллінку, яку встигла за дорогу полюбити як рідну доньку. Магараджа вибрався на переднього білосніжного слона, дав наказ рушати, призно усміхнувшись Гіпатії. Дівчина була вдячна Володареві за ненав'язливість, за такт, за тонке розуміння її стану, але щось тисло її, гнітило, не давало спокою. Серце підказувало, що людяність Володаря – лише гра, якого хоче може собі дозволити багатий деспот. Куди втекти бідні миші від сильного впевненого кота – куди податися зайчаті у пустелі від пильного ока орла. Пливли оба від шляху бідні села, багаті палаци володарів, дивовижні храми, юрби прачан та оголених садху святих, а в душі Елінки громадилася все вища гора протесту, непереможної туги й жадови волі. Сато помітила сум в очах гіпатії, ніжно торкнулася її плеча. «Що з тобою, дитятко? Так і не змогла звикнути. Гризе жаль за минулим?» О, Сато, припала дівчина до плеча служниці і тихенько заплакала. «Нічого не можу вдіяти з собою. З'їсть мене, жура. Умру я в неволі». «Невже не полюбиш Харадеву?» – здивувалася жінка – не зможу, Сата, тільки один образ в моєму серці дивиться в очі, кличе, не дає забуття. Ти як сіта, задумливо кивнула Сата. Така любов, дарунок богів. Може й добре, що ти така. Вірність проведе тебе крізь нещастя. Як проведе? Хто звільнить мене? Ти ж знаєш, що володар ні за не відпустить мене. Знаю, задумливо мовила жінка, відпустить він тебе лише в одному випадку. В якому? скрикнула Гіпатія. Тихо, не кричи. То страшний шлях. Кажи, наполягала Гіпатія, я готова на все.